2. Лютий 1905 року Уайтчепел, Східний Лондон Спочатку нашу увагу привернули її крики. Пронизливі зойки, що пробивалися крізь проливний дощ, і луною відбивалися від мокрих пошарпаних стін. «Мирщі і вінгеме, нас доганяйте!» Голос був глибоким і різким, як батіг, і я кинувся виконувати наказ. Вузенькі вулички уайт ніколи не були приємними. Тепер же вони перетворилися на суцільний лабіринт слизьких і мокрих провулків та глухих кутів. Попереду сержант Уайтлоу підніс свисток до губ і дмухнув. Ми промчали вулицею Блек-Ігл, проминули високу стіну пивоварні Трумена, вгорі гостру, як бритва, перетнули подвір'я житлового будинку, який перетворився на болото, і вибігли на вулицю Грей-Ігл. Там борсалися дві постаті. Їхні обриси виразно виділялися на тлі арки під далеким ліхтарем. Вони зчепилися між собою. Поруч, якщо судити довжиною волосся та криків, була жінка. Її, схоже, звалили на землю. У вікнах верхнього поверху мерехтів вогник свічки. Вайтлоу знову свиснув. Помилка, бо це лише попередило тих, що билися про нашу присутність. А були ми ще доволі далеко і втрутитись не могли. А вже ж бійка зупинилася, чоловіки повернулися в наш бік і, заклякнувши на мить, кинулися на вулицею. Ми за ними. Переслідування тривало, доки ми не досягли жінки, яка не звертала на нас уваги і продовжувала кричати. щока у неї почала набухати, з боку збігала цівочка крові, перемішаної з краплями дощу. Раптом мене ніби вдарили у сонячне сплетіння. Я її впізнав. «Бесі?» – прошепотів я. «За ними, Віндгеме!» – крикнув Вайтлоу. «Про дівчину я подбаю!» Я зробив так, як мені наказали, не розмірковуючи ані секунди, хоч і знав її краще за всіх інших жінок Лондону. 20 років ще й 6 місяців не минуло, як вийшла заміж. Звуть Бесі Драмонд. Утім, для мене вона назавжди лишатиметься «Бесі Мей». Повертаючись подумки до тих подій, я вважаю, що все могло б скластися по-іншому, якби я лишився. Але Вайтлоу був сержантом, а я констеблем, що прослужив у поліції якихось дев'ять місяців. Тож наказ був наказом. Там я його і лишив, на колінах поруч із Бессі. А сам побіг за двома постатями, які в темряві вже перетворилися на тіні. За сотню ярдів вони розділилися. Один повернув ліворуч на Перл стрит інший помчав прямо. Я обрав останнього. Мені здалося, що до нього ближче і, що важливіше, він слабший, можливо, поранений. Біг, притримуючи одну руку іншою. За спиною Вайтлоу знову дмухнув у свисток, скликаючи до місця злочину інших офіцерів. Лишалося сподіватися, що це заради того, аби впіймати двох утікачів, а не тому, що поранена Бесі потребувала негайної допомоги. Чоловік попереду зник у темряві, тоді знову вигулькнув вореолі ореолі ліхтаря, перетнув перехрестя з «Квакер-стрит». Я дозволив собі усміхнутися. Знаю ще кілька ярдів, і він у глухому куті. Там стіна, за якою сорокафутовий круто схил до залізничної колії. Я вповільнився. Людина, загнана в кут, небезпечна, і мені хотілося бути готовим на випадок, якщо він спробує прорватися назад або випробувати вдачу з допомогою кулаків. Вулиця знову занурювалася в темряву, але я чув його швидкі кроки. Тоненькі підошви ляпали по мокрій бруківці. Раптом він зупинився. «Здавайтеся», – гукнув я, – «вам нема куди тікати». Я зробив кілька кроків, усі відчуття були загострені до краю, і нарешті побачив його. Худорлявий чоловік у кашкеті праву руку перетримує лівою. Тільки Богу відомо, як йому це вдалося, але він вдерся на стіну, що відділяла вулицю від урвища над залізничною колією. Чоловік обернувся та подивився вниз у порожнечу. Я вилаявся і перейшов на біг, сподіваючись зупинити його, доки він не накоїв дурниць. «Не робіть цього, зламайте шию!» Він завагався. Нас розділяло лише кілька ярдів. Він озирнувся через плече, усміхнувся мені, знову відвернувся і майже як у балеті стрибнув. Я почув глухий удар, з яким він упав на землю, і на мить закляк. Тоді, опанувавши себе, кинувся до стіни і підтягнувся на руках. Поглянув у низ, готовий побачити на рейках понівечене тіло. Натомість там стояло з півдюжини вантажних вагонів, і чоловік уже спустився з одного і біг колією в напрямку шордича. Я стрибнув униз, важко приземлившись на похилий дах одного з вагонів. Від дощу той став слизьким, і на ногах я тримався не краще за свиню на крижині. Не встиг я оком кліпнути, як сидів на дупі, відчайдушно хапаючись руками за виступи, щоб не гепнутися із вагона. Біля самого краю мені вдалося зачепитися за металевий жолоб, що тягся уздовж вагона. Інерція потягла мене вниз, і я вилаявся, бо праву руку пронизав гострий біль, але утримався. Знову вилаявся, цього разу від полегшення, тоді розтулив пальці і впав на мокру землю. Зіпнувшись на ноги, я перечепився через рейки і повалився на колію. Заверещав свисток, значно гучніший, ніж у Вайтлоу. Я підвів голову і кілька секунд, які здалися мені десятьма руками, спостерігав, як на мене рушив монстр-локомотив. Усі фібри мого єства раптово сповнилися страхом божим. Я сперся на руки, піднявся і скотився з колії з такою жвавістю, що, напевне, вразив би бога Меркурія у крилатих сандаліях. Замить повз мене проторхкотіла пекельна машина. А я лежав до лілиць, і серце шалено калатало обребра. Я перевернувся і сів. Мене накрила хвиля нудоти. Шлунок мало не вивернуло. Я роззирнувся, відчайдушно видивляючись свою здобич. У далечині почувся хруст швидких кроків по гравію. Я важко підвівся на ноги і кинувся за ними. Уздовж рейок до вокзалу Шордич повз залиті дощем вантажні потяги, припнуті на запасних коліях. Вокзал виринав із темряви, освітлений як різдвяна ялинка. Під іржавим старомодним навісом сховалося кілька пізніх мандрівників. Час від часу вони визирали на колію, сподіваючись побачити потяг, що його, як і чоловіка, якого я переслідував, ніде не було видно. Я побіг далі уздовж колії, повернув заріг до вантажних складів шордача і потрапив просто в розділ з книги виходу. Гурт чоловіків із понуреними головами розвантажував з товарного вагону непідйомні мішки. Чоловіки, як ті ізраїльтяни в рабстві у Єгипті, мовчки стояли вервечкою під проливним дощем, і кожен чекав на свою чергу, щоб двійко інших робітників навалили йому на плечі мішок. Після цього, хитаючись під вагою своєї ноші, чоловік повільно крокував до найближчого складу, звільняючи місце для наступного в черзі. Я наблизився до бригадира. «Ви не бачили, чи хтось тут проходив?» Він ледь розчув мене крізь галас на дворі. Зблизу він здавався старшим, ніж я очікував. Сивий уже за п'ятдесят. Але така праця старить людину, і насправді він міг бути років на десять молодшим. Я повторив запитання. Він похитав головою. «Що за божевільний вийде в таку ніч?» Я обшукав двір, але мого втікача й сліду не стало. У відчаї я поквапився назад до рейок і вдивився у темряву. Десь далеко якась постать піднімалася на платформу у Шордича. Я побіг, але було вже запізно. Відстань дуже велика, і опинившись за межами вокзалу, він зникне в лабіринті вулиць, і я його ніколи більше не побачу. Але я все одно біг, дістався платформи одночасно з потягом до Ліверпуль-стрит. Вдивлявся в натомлені обличчя небагатьох пасажирів, але його серед них не було. Похнюпившись, я вийшов із вокзалу і став під навісом, ховаючись від дощу. Наскрізь мокрий, вкритий синцями, я міркував, що казатиму сержанту Вайтлоу. Через дорогу світилися вогні паба, але від цього я почувався ще більш нещасним. Я повернув до вулиці Грей Ігл і поплентався повз кубку безхатченків, що ховалися під залізничними арками.